Чит осяйний, до виступу вежі іззовні схиливши, мовив тоді він до себе відважним обурений духом. «Горе мені, якщо я за цей мур чи за браму сховаюсь, Полідамант мене перший образливим словом зустріне». Що він до міста Троян Одвести мені радив раніше, В ніч ту злощасну, як вийшов До бою Ахіл Богосвітлий. Я ж не послухав його, А було б набагато це краще. Нині ж, коли стільки люду Своїм погубив я безглуздям, Сором мені і Троян, І Троянок у довгім одінні, щоб не закинув хто небудь із них тоді гірший од мене, Гектор наш люд погубив, на свою покладаючись силу, так говоритимуть, тож набагато було б мені краще, як не вдвобої здолати, а хіла і звитяжно вернутись. То від руки його славну загибель прийнять перед містом, чи, може, краще на землю шалом важенний покласти, і щить свій опуклий, і гострого списа до муру схиливши, і з бездоганним ахілом Пелеєвим сином зустрітись, і обіцяти віддати Атрідам Єлену, і вернути всі скарби, що їх Олександр у човнах крутобоких до Іліона привіз що й було тої звали початком, все повернути Атрідам, крім того, і з військом Ахейським всі поділити скарби, заховані в нашому місті, зобов'язав би й старішин троянських як лятвою потім, не затаївши нічого, на дві поділити частини, всі ті скарби, що має їх наше уславлене місто. Нащо проте цими мислями любять тривожити серце? Ні, не піду до Ахіла. Моїх він благань не вшанує, І без усякого жалю і сорму, Наче ту жінку вб'є мене голого щойно, Я себе озброєння скину. Нам не годиться від дуба і каменя з ним починати марну розмову, неначе тій дівчині та юнакові, дівчині та юнакові, що ніжну провадять розмову, краще нам збройно для бою рішучого швидше зійтися, будемо бачить, кому із нас славу. Воздасть олімпієць. Так міркував він і ждав. До нього Ахіл наближався, мов еніалі арей войовничий, в шоломі гривастім, ясень страшний пеліонський, направим ромені у нього, Злегка похитувавсь, мідь його зброї блищала світлистим сяєвом вогню чи промінням яскравого сонця на сході. Гектор же щойно побачив його, затремтів, не посмів він ждать його й кинув тікать за собою, лишаючи браму, слідом погнався Пилід, на швидкі покладаючись ноги, так же як сокіл у горах, спернатих усіх найбистріший, легко під хмарами гонить сполохану горлицю дику і мечиться там на всі боки, а сокіл із клекотом хижим швидко її настигає, здобичи, прагнучи серцем. Рвавсь так Ахілу перед, та вздовж Іліонського муру, Стрепетом Гектор тікаючи, Дужими рухав коліньми, Мимо дозорного пагорба І смоков, овіяних вітром, Бігли вздовж муру міського, Обидва шляхом вони битим, До струминистих джерел Вже добігли вони, Дві криниці витоки звідти дають, де чиї вирового скамандру теплою перша струмує водою і завжди парує, хмара над нею густа, як дим лісового пожару, друга ж і влітку холодним, як лід струменіє потоком, наче той град крижаний або снігу завіє студена.